24. fejezet. A délutáni depresszió ideje. Ilyet én nem veszek fel, közölte Elizabeth, amikor kilépett a KCTV gardrób szobájából. Minden ruha rám tapad. Amikor múlt héten méretet vett a szabó, azt hittem, precíz munkát végzett, de úgy tűnik, hogy mégsem. Idős már bizonyára szemüvegre lenne szüksége. Walter zsebre tette a kezét, hogy lezsár meg tűnjön. A ruhák szándékosan vannak szűkre szabva. A kamera mindenkit 5 kilóval val mutat, ezért fontos a testhez álló öltözék. Az karcsúsít. el, ha már megszokja. Nem kapok levegőt benne. Csak fél óráról van szó, utána majd vesz annyi levegőt, amennyit csak akar. A belélegzésnél a testben elkezdődik a vértisztításának folyamata. A kilégzésnél a tüdő kiengedi a széndiokszidot. Ha a tüdőt elszorítjuk, veszélyeztetjük ezt a folyamatot. Vérrögök keletkeznek, gyengül a keringés Walter más taktikával próbálkozott. Na igen, de természetesen ő sem akarnak kövérnek tűnni, ugye? Tessék, mármint a kamerák miatt. Ne sértésnek, de a kamerák tehenet fognak csinálni önből. Elizabeth eltátotta a száját. Ide figyeljen, Walter! Nyomatékosan kijelentem, hogy én nem vagyok hajlandó ilyen ruhákat felvenni. Walter összeszorította a fogát. Mi lesz ebből? Megpróbált kitalálni valami egyéb érvet, de ekkor a tévécsatorna zenekara elkezdte játszani a legújabb dalocskát, a finomfalatok hatkor zenéjét. Vidám kis muzsika volt. Walter kérte, hogy ilyen legyen. Leginkább csacsa -csa -csa és tűzriadó a keverékének hatott, és előző nap Walter főnöke elégedetten megállapította, hogy olyan, mint Lawrence Welk, miután bedobott egy kis amfetamint. Mi ez a kakofónia? mordult fel Elizabeth. A KCTV vezérigazgatója és vezető producere, Phil Lebensmile világosan elmagyarázta, miféle főző sort akar. Tudod, mit akarok, mondta Walternek, miután találkozott Elizabeth Zottal. Dús, frizura, szűk ruha, otthonos háttér, szexi feleség és gondos anya, olyan, ami erről minden férfi álmodik. Walter a főnökét nézte, aki egy hatalmas íróasztalnál terpeszkedett. Nem kedvelte Field. A fickó fiatal volt és sikeres, és mindenben fölülmúlt a Waltert. De közönséges volt. Walter nem bírta a közönséges embereket. Zavarba hozták, kínosan érezte magát a társaságokban, mintha ő lenne a világon az utolsó igazi úriember, aki tud viselkedni és kultúráltan étkezik. Megvakarta őszülő 53 éves fejét. Fil, van itt egy érdekes véletlen. Mrs. Zott tényleg remekül főz. Pompásan. Egyébként vegyész. Laboratóriumban dolgozik kémcsövekkel, meg ilyesmikkel. És mesterdiplomája van kémiából. El tudod képzelni? Szerintem ezt hangsúlyoznunk kellene, hogy a háziasszonyokat inspirálja. Hogy magukra ismerjenek benne. – Hogy micsoda? – Kérdezte meglepetten Fél. Walter, Zott nem az a típus, akikben magukra ismernének a háztartásbeli nők. És ez nem is baj, mert senki nem akarja saját magát nézni a tévében. Csinos, szexi házigazdák kellenek a műsorokba. De hát tudod, hogy van ez? Igen, persze, csak arra gondoltam, csinálhatnánk valami újat, hogy ez a műsor kicsit komolyabb legyen. Komolyabb? Délutáni műsorról van szó, eddig egy bohóc töltötte ki ezt a műsoridőt. Igen, épp ez lenne a különlegessége. Bohóckodás helyett igazi tartalom. Mrs. Zott megtanítja a háztartásbeli hölgyeknek, hogyan készítsenek tápanyagokban gazdag ételeket. Igazi tartalom, csattant fel Phil. Micsoda szent fazék vagy, ami meg a tápanyagokat illeti, felejtsd el. Még el sem kezdődött a műsor, de már is dögunalmas. Más keri de water, szűk, ruha, szexi mozdulatok, például ahogy felveszi az edényfogó kesztyűt. Phil úgy tett, mintha egy elegáns szatén kesztyűbe újtatná a kezét. És a műsor végén mindig kever egy koktélt is. Koktélt? Remek ötlet, nem? Most találtam ki. Nem hinném, hogy miszizottnak tetszene. Amúgy miről beszélzott a múlt héten, amikor azt mondta, hogy nem tud héliumot szilárdítani abszolút nullán? Ez valami vicc volt? Igen, biztosan. Hát nem volt vicces. Félnek igaza volt. Nem volt vicces. És ami még rosszabb, hogy Elizabeth nem is viccnek szánta. Azt próbálta elmagyarázni, hogy miről és hogyan szerette beszélni a műsorban. Ez pedig baj volt mert hiába magyarázta el neki volt a műsor koncepcióját. Elizabeth mintha nem értette volna. Ő a hétköznapi asszonyokhoz szól, mondta a producár, az átlagos nőkhöz. Elizabeth vérfagyasztó pillantást vetett rá. Olyan nincs, hogy átlagos nő. Közölte. Amikor a zene végre abba maradt, Elizabeth Walterhez fordult. Figyeljen, azt hiszem van egy megoldás a ruha problémánkra. Nagyon egyszerű, laborköpeny. Nem. Hangsúlyozna a műsor tudományos jellegét. Nem. Walter arra gondolt, hogy milyen műsort akar Lebensmahl. Higgye el, ez nem megy. Miért ne lehetne tudományosan megközelíteni a dolgot? Az első héten laborköpenyben leszek, aztán meglátjuk a visszajelzéseket. De ez nem laboratórium, hanem konyha, jelentette ki Walter ezredszerre. Ha már a konyháról beszélünk, milyen a helyszín? Még nincs teljesen kész, csinálják a világítást. Ez nem volt igaz. A díszlet napok óta készen volt. Az ablakban függöny, a konyhapulton apró a amolyan igazi, ideális otthon konyhája hangulat. Elizabeth garantáltan utálni fogja. Megérkeztek az eszközök, amikre szükségem lesz? A bonzenégő és az oszcilloszkóp? Nos, az az igazság, hogy a legtöbb háziasszony konyhájában nincsenek ilyenek. De minden más beszereztem, vannak konyhai eszközök, turmixgép, gáztűzhely... Igen, szemmosó palack? Hát, olyasmi. volt úgy gondolta, a csap és a mosogató tálca is megfelel a célra. A búzenégőket persze beszerezhetjük később, is, felettébb hasznosak. Bizonyára. Milyenek a munkafelületek? Sajnos túl költséges lett volna a rozsdamentes acél, amit kért. Furcsa. A non felületek általában meglehetősen olcsók. Walter bólogatott, mintha őt is meglepné a dolog. De igazság szerint a munkafelületeket ő maga választotta. Aranypetyes, vidám, laminált konyhapultokat rendelt. Nézzel, tudom, hogy a célunk a tartalmas tápanyagokban gazdag, ízletes ételek készítése és bemutatása, de fontos, hogy ne ijesszük el a nézőket. A főzést kellemes tevékenységnek kell láttatni, szórakoztatónak. Szórakoztatónak? Különben nem érdekli a nézőket de hát a főzés nem szórakoztató, hanem komoly tevékenység. Értem, de azért lehet egy kicsit szórakoztató is, nem? Elizabeth összemondta a szemöldökét. Nem igazán. Na jó. Egy icipicit? Walter felemelte a mutató és a hüvelykúját, hogy mutassa mennyire icipicit. Azt hiszem, már ön is tudja, hogy a televíziózást három elvirányítja. irányítja. Mármint a színvonal, az illendőség és... Színvonal? Illendőség? Walter Lebensmannra gondolt. Dehogy! Három szabály. Első, szórakoztas. Második, szórakoztas. És a harmadik, szórakoztas. De én nem vagyok előadó művész. Én vegyész vagyok. Tudom, de a tévében lehetne művészi, szórakoztató vegyész, és tudja miért, mert ez egy délutáni műsor. És az mit számít? Délután. Már a szó is álmosít. Magát nem álmosítja? Nem. Mert maga tudós, és mindent tud a cirkadiáritmusról. Mindenki mindent tud a cirkadiáritmusról. Még a négy éves lányom is. Már mint öt éves, vágott közbe ő. Medlin nem járhatna iskola ha hanem lenne még öt éves. Elizabeth legyintett, és témát váltott. A cirkadiáritmusról beszéltünk. Igen. Ön is tudja, hogy az ember biológiailag napi két alvásra van programozva. Egy délutáni sziasztára és egy 8 órás éjszakai alvásra van szüksége? Elizabeth Bólintott. Csak hogy a legtöbben kihagyják a sziasztát, mert a munkahelyen nem lehet aludni, legalábbis itt Amerikában. Mexikóban nincs ilyen probléma. Sem Franciaországban, Olaszországban vagy más országokban, ahol még nálunk is többet isznak az ebédhez. Tény azonban, hogy délután csökken az emberek produktivitása. A televíziós szakma ezt hívja a délutáni depresszió idejének. Ilyenkor már nehéz komoly munkát végezni, de még túl korán van ahhoz, hogy az ember hazamenjen a munkahelyéről. Mindenki fáradt, a háziasszonyok, az iskolások, a kőművesek és az üzletemberek egyaránt. Délután fél kettő és háromnegyedöt között lehetetlen a számot munkavégzés. Ez olyan holt idő. Elizabeth felvonta a szemöldökét. Walter folytatta. Mint említettem, mindenki érintett, de különösen a háztartásbeliek számára nehéz ez a néhány óra. Az iskolás legfeljebb később csinál leckét, az üzletember legfeljebb úgy tesz, mint aki a munkára koncentrál, a háztartás feladatai viszont nem várhatnak. Le kell fektetni egy kis délutáni alvásra az apró gyerekeket, különben nyűgösek lesznek. Fel kell mosni, különben valaki elcsúszik a kiömlött tejben. Be kell vásárolni, különben nem lesz mit enni. Amúgy önnek is feltűnt, hogy a nők mindig azt mondják, hogy leszaladok a boldva. Nem sétálnak, nem mennek, szaladnak. Egy háziasszony mindig sietősen tevékenykedik. És hiába fáradt el a nap végére, akkor is meg kell főznie a vacsorát. Ez nagyon megterhelő. Nem is csoda, ha szívimfartus vagy stroka vége. De legalábbis állandó rosszkedv. Mindezt azért, mert aki háztartást vezet, az nem halogathatja a teendőit, mint a gyerekei vagy a férje, Még a veszélyes délutáni depresszió idején sem állhat meg egy pillanatra sem. Tipikus neurogén depriváció Bólintott Elizabeth. Az agy nem jut megfelelő pihenéshez, ami a végrehajtó funkciók romlásához és a szint emelkedéséhez vezet. Érdekfeszítő. De mi ennek a televízióhoz? Nagyon is sok köze van hozzá. Erre a neuroizé deprivációra igazi gyógyír a délutáni tévé. A reggeli és az esti műsorokkal ellentétben a délutáni műsorok célja az agy pihentetése. Nézze meg a programokat, és ön is látni fogja. Délután egytől ötig csupa gyerekműsor, szappanopera, és vetélkedő megy. Semmi olyasmi, ami tényleges agyműködést igényel. Mindez azért, mert a tévécsatornák vezetői tudják, hogy a nézők ilyenkor teljesen le vannak eresztve. Elizabeth visszagondolta volt kollégáira a kutatóintézetből. Ők is mindig le vannak keresztve. Amit mi kínálunk, az tulajdonképpen közszolgálat, magyarázta Walter. Lehetővé tesszük a pihenést, főleg a túlterhelt háziasszonyok számára. A kulcs a gyerek műsorokban rejlik. Ezeknek az a célja, hogy elektronikus babysitterként lekössék a kicsiket, hogy az anya szuszaszanhasson egyet a következő feladat előtt. Feladat alatt azt értjük, hogy Vacsora készítés, és itt jön maga, Elizabeth. A műsorát fél ötkor sugározzuk, amikor a közönség még épp csak éledezik a délutáni depresszióból. Nehéz idősáv. A kutatások azt mutatják, hogy ilyenkor érzik a háziasszonyok a legerősebben a kimerültséget. Rengeteg a tennivaló kevés az idő, vacsorát kell főzni, meg kell teríteni, figyelni kell a gyerekekre. Hosszú a lista, de ilyenkor a nők is álmosak és fáradtak. Nagy a felelőssége annak a műsornak, ami ilyenkor megy a tévében. Aki ekkor házigazda, annak fel kell ébreszteni a nézőket. Ezért hangsúlyozom, mennyire fontos, hogy ön szórakoztató legyen. Ez komolyan mondom, fel kell dobni a nézőket Elizabeth, fel kell ébresztenie őket. De hát, emlékszik még arra a délutára, amikor beviharzott az irodámba? Épp a délutáni depresszió ideje volt, de engem sikerült alaposan felébresztenie, és az nem könnyű, mert én állandóan a délutáni tévéműsorokkal foglalkozom. Ezért vagyok biztos benne, hogy ha engem felrázott, akkor a nézőket is fel fogja rázni. Hiszek a sikerében, Mrs. Zott, és hiszek abban is, amit a táplálkozás fontosságáról mondott. De itt nem csak az ételről van szó. Az is fontos, hogy legalább egy kicsit szórakoztató legyen. Ha azt akarnám, hogy elaltassa a nézőket, akkor délután fél háromra időzíteném a műsorát. Elizabeth eltűnődött. Ebből a szemszögből még nem is gondoltam végig. A televízió tudománya kevesen ismerik. Elizabeth csendben morfondírozott. Csak hogy én nem vagyok szórakoztató. Én tudós vagyok. A tudósok is lehetnek szórakoztatóak. Mondjon egy példát. Einstein! Kire találná szórakoztatónak? Vágta rá volt. A relativitás elmélet valóban lebilincselő. Na látja! Ugyanakkor az is tény, hogy Einstein felesége, aki szintén fizikus volt, sosem kapott elismerést, tessék, már is egy szórakoztató tény, ami megfogja a közönséget, a feleségeket. És hogyan akarjuk fárázni ezeket az Einstein feleségeket? A televízió bevált módszereivel, tréfákkal, szép ruhákkal, határozottsággal, na no meg persze étellel. Amikor például ön vacsoraestet rendez, nyilván mindenki alig várja a meghívást. Sosem rendezek vacsoraestet. Ó, biztosan rendezett már, amikor például ön és Mr. Zott... Walter, nincs semmiféle, Mr. Zott. Nem vagyok férnél, és soha nem is voltam. Ó, walter en látszott a döbbenet. Nos, igazán érdekes. De ha kérhetem ezt ne vegyes értésnek, de kérem ezt nem említse senkinek. Főleg ne a főnökömnek, Lebensmannak. És másnak sem. Szerettem mellé napját. magyarázta a gond terhelten Elizabeth. De nem mehettem hozzá. Bizonyára er viszonyuk volt, mondta Walter együttérzően és nagyon halkan. Önnel csalta a feleségét, ugye? Nem, tiltakozott Elizabeth. Csak is egymáséi voltunk, sőt együtt is éltünk. Kérem, ez sem említse senkinek, vágott a szavába Walter. Két évig éltünk együtt. Lelkitársak voltunk. Csodálatos, krákogott a producer. Ez így is van rendjén, de akkor is fontos, hogy ne híreztejük. Soha senkinek. Feltételezem, hogy szándékában állt menni előbb vagy utóbb. Nem állt szándékomban, felelte Elizabeth halkan. De különben is. Meghalt. Az arca elkomorodott. Látszott rajta a fájdalom. walter megdöbbentette megtöbbentette ez a hirtelen sebezhetőség. Elizabeth annyira határozott volt, hogy ez az esendőség különösnek tűnt. Szegényke. Walter önkéntelenül átkarolta a vállát. Őszinte részvétem. Annyira nehéz, szipogta Elizabeth. Még mindig úgy fáj. Walter-nek a szíve. Úgy paskolta meg Elizabeth hátát, ahogy amanda szokta, amikor nem csak azt akarja kifejezni, hogy sajnálja, de azt is, hogy teljes mértékben meg is érti. Hogy ő maga volt-e életében ilyen szerelmes? Soha. De most már volt róla fogalma, hogy milyen lehet. És hogy milyen a veszteség. Álnézést. húzodott el Elizabeth. Maga is meglepődött, mennyire megnyugtatta ez az őszinte együttérzés. Semmi baj, mondta finoman Walter, maga sok nehézségen ment keresztül. De ettől függetlenül nem lett volna szabad beszélnem róla. Elizabeth felegyenesedett. Egyszer már kirúgtak emiatt. Walter aznap reggel most harmadszorra döbbent le teljesen. Nem egészen értette, mit ért Elizabeth az alatt, hogy emiatt kirúgták. Vajon azért rúgták ki, mert megölte a párját? Vagy mert leányanya lett? Mindkét magyarázat lehetséges volt, de azért a másodiknak mégis jobban örült volna. Én öltem meg. Vallotta be Elizabet halkan, kilőve a második opciót. Én ragaszkodtam hozzá, hogy használjon pórázt. Ezért halt meg. Hat-harminc azóta szomorú. Ez borzasztó, suttogta volt, bár nem értette, miközé a halálesetnek a pórászhoz, és mi történt 6 óra 30-kor? De azt értette, hogy Elizabeth hozott egy döntést, ami tragédiával végződött. Ő maga is ezt tette, és mindkettőjük rossz döntésének eredménye egy apró ember lett, aki most kénytelen viselni a következményeket. Nagyon sajnálom. Én is sajnálom, ami önnel történt. A válást. Elizabeth megpróbálta összeszedni magát. Hogy önne sajnálja? Legyéntet Walter, és kicsit szégyelte, hogy az ő szerelmi története sokkal prózaibb, mint a női. Az nem olyan volt, mint az ön helyzete. Az én ügyemnek semmi köze nem volt a szerelemhez. Amanda még csak nem is az én gyerekem, legalábbis ami a DNS-t illeti. Kotyogta el véletlenül. Ezt ő maga is csak három hetet tudta. Az exfelesége felesége régóta célozgatott rá, hogy Walter nem Amanda vérszerinti apja, de a férfi azt gondolta, csak azért mondja, hogy megbántsa. Igen, Amanda nem hasonlít rá, de sok gyerek nem hasonlít az apjára. Amikor Walter magához ölelte a kislányt, igenis mindig úgy érezte, hogy az ő gyereke. Mélységes szeretet kötötte hozzá. Mély és örök biológiai kapocs. De amikor feltalálták az apasági tesztet, Walter mégis megcsináltatta, mert az ex-felesége annyira mondta a magáét. Leadta a vérmintát, és öt nappal később meg is kapta az eredményt. Amanda és ő Biológiai értelemben idegenek. Waterpine csak bámulta a leletet. Arra számított, hogy csalódást vagy valami hasonlót fog átélni. De csak értetlenséget és zavart érzett. A genetika nem számít. Amanda a lánya. Ő Amanda apja. Teljes szívéből szereti a gyerekét. Kit érdekel a biológia? Sosem szerepelt a terveim között az apaság, hallotta be Elizabethnek. Mégis itt állok egy gyerekkel, és mindent megtennék érte. Hát nem különös az élet. Aki tervez, az biztosan csalódni fog. Elizabeth bólintott. Ő mindig tervezett. És mindig csalódott. Walter tovább beszélt. Tehát hát azt hiszem, a finom falatok hatkor nagy siker lehet. De a televíziózásban vannak bizonyos dolgok, amiket muszáj elviselni. Ami a ruhákat illeti szólók a szabónak, hogy készítse le zserebre a szabás vonalat. Ugyanakkor szeretném, ha ön cserébe gyakrabban mosolyogna. Elizabetta homlokát ráncolta. Jack Lalen még fekvő támaszközben is mosolyog, jegyezte meg Walter. Így a nehéz gyakorlatok is szórakoztatónak tűnnek. Nézze csak meg! Jack nagyon tudja, mi kell a nézőknek. Jack említésére Elizabeth elkomorodott. Kelvin halála óta nem nézte a műsorát, részben azért, mert Jack lelent is felelősnek érezte Kelvin haláláért. Persze tudta, hogy ez nem igazságos. Most arra gondolt, ahogy Kelvin bejött a konyhába, miután végigcsinálta Jack gyakorlatait, és elmosolyodott. Igen, valahogy így, mondta Walter. Elizabeth felpillantott. Elmosolyodott. Egy kicsit. Ó, véletlen volt. Semmi baj. Lehet véletlen vagy szándékos. A lényeg a mosoly. Legtöbbször én is erőltetem. Például a Woody Elementary óráin. Most is behivatott a tanítónő, Mrs. Matford. Engem is, mondta meglepetten Elizabeth. Holnap kell bemennem. Magát is amiatt hívták be, hogy milyen könyveket olvas a lánya? Olvas? Kérdezte Walter szintén meglepetten. De hát ez csak iskola előkészítő. Nem olvasnak. És nem is Amanda miatt kell bemennem. Én vagyok a probléma. Egy apa, aki egyedül neveli a lány gyermekét. De mi ezzel a baj? Walter ledöbbent. Maga szerint mégis mi lehet? Ó, értette meg hirtelen Elizabeth. Mrs. matford arra gyanakszik, hogy ön szexuálisan deviáns. Ezt nem mondtam volna ki ennyire egyértelműen, hebegett Walter, de tényleg erről lehet szó, mintha rám tűztek volna egy jelvényt, hogy... Hello, pedofil vagyok, és babysitter. Ezek szerint a társadalom szemében mindketten gyanúsak vagyunk. Calvin és én majdnem minden nap szexeltünk, ami teljesen normális a korunkat és a kapcsolatunkat tekintve. De mivel nem voltunk házasok, ezért... Hát, hogy is mondjam, volt az zavarában elsáppat. A házasságnak nem sok köze van a szexhez. Izé... Volt olyan, hogy az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy kívánom a páromat. Biztosan önnel is előfordult már ilyen, de kelvén épp a gyors szemmozgásos alvásfázisban volt, úgyhogy nem akartam felébreszteni. Később említettem neki a dolgot, és nagyon mérges lett, azt mondta Elizabeth ilyenkor igenis ébresz fel, ne foglalkozza gyors szemmozgással. A férfi szexuális ösztön csak akkor kezdtem megérteni, amikor olvastam a tesztoszteron hatásáról. Walter Philip örössödve inkább témát váltott. Azt elfelejtettem mondani, hogy az északi parkoló részbe álljon, amikor érkezik. Az a kaputól balra lesz? Pontosan. Őszintén sajnálom, hogy bárki feltételezni merészeli, hogy ön másként viszonyul a lányához, mint a legtisztább apai szeretettel. Kétlem, hogy Madford olvasta a Kinsey Reports könyveket. Kinsey? Ha Mrs. Madford olvasta volna, akkor tudná, hogy sem ön, sem én nem vagyunk szexuálisan deviánsak. Sőt, mindketten... Normális szülők vagyunk, hadarta gyorsan Walter, és szeretetteli példaképek, gondviselők, család, fejezte be Elizabeth. Talán ezzel a beszélgetéssel kezdődött Walter és Elizabeth furcsa, nagyon őszinte barátsága. Ilyen barátságok csak akkor szövődnek, ha valaki, akit nagy igazságtalanság ért, találkozik valakivel, akit szintén. Még ha más közös vonásuk nincs is, ez az egy épp elég. Walter azon tűnődött, hogy még soha senkivel nem társalgott ilyen szó kimondóan a szexről és a biológiáról, még saját magával sem. Visszatérve a ruhákra, ha a szabó nem tud semmi használatot kínálni, akkor egyelőre megfelel, ha választ valamit a szekrényéből, Elizabeth. A laborköpeny semmiképpen nem felel meg. Igazából azt szeretném, hogy önmaga legyen. Ne egy tudós. Elizabeth a fülemögés imított egy tincset. De hát én tudós vagyok. Ez az igazi önmagam. Lehetséges, Elizabeth, de higgyél, el, ez még csak a kezdet, felelte Walter, és nem is tudta, mennyire igaza lesz.